Du lytter til Radio 247. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Så er det blevet sidste mandag i april. Klokken den er 13.05. Du er stillet ind på Radio 247, der som altid sender Danmarks eneste holdningsborne mediemagasin. Mit navn er Mikkel Andersen. Og mit er Henrik Fortrup. I dag skal vi i en gang tale om Rasmus Palludan og hans parti Stram Kurs. Men... Først i udsendelsen kigger vi dog nærmere på et helt andet tema, nemlig dækningen af terrorangrebet på Sri Lanka. For gik de danske medier for langt, da der blev bragt personlige oplysninger om de tre søskende og børn af bedstsellerejere Anders Holm Poulsen? Det mener flere kritikere, der har langet ud efter særligt de danske tabloidmedier. Først i udsendelsen debatterer BT-chefredaktør med en af kritikerne. Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs er kommet på stemmesedlen. Og der er meldt hovedbrud rundt omkring på redaktionerne, for hvordan lægger man det journalistiske snit i dækningen af en valgkamp, der kan komme til at udarte sig ganske dramatisk? Er det muligt for medierne at holde hovedet koldt, hvis det hele udarter sig til et freakshow? Og har medierne en forpligtelse til at dele sol og vind lige, så for eksempel kristendemokraterne sikres lige så meget opmærksomhed som stram kurs? Og kan det overhovedet lade sig gøre? Vi har tre chefredaktører i studiet. Som nyvalgt og idealistisk hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Journalistforbund troede Rasmus Mark Petersen, at han kunne gøre en forskel i journalisternes fagforening, for han havde masser af forslag til konkrete forbedringer. Nu her, fire år senere, stopper han, og han kan som sin eneste sejr notere sig en vedtagelse om, at der ikke må bruges forkortelser i referater og dagsordner for Journalistforbundet. En vedtagelse, som i øvrigt ikke bliver respekteret. Derfor stopper Rasmus Mark Petersen i, i forbundet, og vi spørger ham om, hvorvidt Dansk Journalistforbund er forstenet, eller om det er blot af hans egne ideer, der har vist sig ikke at have gang på jorden. Du lytter til Radio 24 /7. Hvis du havde mistet tre børn i terrorangreb, vil du så have det blæst ud på alle landets medier. Som læser føler du dig beriget af for navn og ansigt på familien. Sådan skrev journalist og studievært Kristoffer Meiner på Twitter, kort efter, at bedstseller ejer Anders Holk Poulsen og hans hustru havde mistet tre børn i terrorangrebet på Sri Lanka dag. Og Michael Dyrby, du er chefredaktør for BT. Du er også far. Mm -hmm. uh, og og i, i den forbindelse kunne jeg jo så passende sende Kristoffer uh, Meiner spørgsmål videre til dig. Vil du bryde dig om at få det smidt ud over forsiden, hvis guden forbyde, din dine børn var kommet galt afsted? Det er jo vanskeligt med hypotetiske spørgsmål. Og det prøver jeg virkelig at afstå fra, men selvfølgelig i den dækning, der har været, der trækker man selvfølgelig også på nogle erfaringer fra både sin journalistiske karriere, men også på, hvordan man som privatperson ville have det. Mm. Øhm, og jeg tror, øhm, i det her tilfælde må man sige, at den her sag var af sådan en karakter, at et, det var meget stort terrorangreb, øh, to, danskere involveret. Og tre, det involverede en familie, som både var kendt og placeret i vores samfundsorden på en måde, så det egentlig følger med. Men nu prøver jeg lige at læse Meiners tweet op en gang ja. til, for jeg synes ikke helt, usvaret, det spørgsmål, der bliver stillet. Det lyder nemlig, hvis du havde mistet tre børn i terrorangreb, ville du så have det blæst ud på alle landets medier? Ja, men der, der synes jeg i nogle af formuleringerne, synes jeg går lidt forkert, for jeg synes faktisk, at dækningen af den her terror har været både... Øh, Følsom. Jeg synes ikke, det har været blæst ud. Altså, medierne holdt sig jo til de oplysninger, der rent faktisk blev givet, sådan rent officielt, og det er jo det, man gik med. Der har ikke været øh, billeder fra selve eksplosionen. Der har ikke været nogen forsøg på at opsøge og finde særlige øh, skæbnehistorier. historier. Der har været et forsøg på at udrede, hvad skete der rent faktisk, øh, som jeg mener, man som medier skal. Øhm, og det kan jo lyde... Øhm, følelseskoldt, men det ved jeg, at jeg ikke er. Øhm, men det er jo en begivenhed, som vi bør dække. Og vi dækker jo terrorangreb, men der er også sket det, at der er så mange terrorangreber, og de kommer med sådan en øh, puls, at vi nogle gange øh, går hurtigt forbi dem, øhm, medmindre der er nogle særlige omstændigheder. Og det, at der er en dansk familie, der er involveret, er en særlig omstændighed, som gør, at vi selvfølgelig dækker det yderligere. Og, og selvfølgelig er det hovedhistorien. Okay. Og dækningen har jo selvfølgelig gået fra at sige... Det er hovedhistorien. Det lægger vi væk på, til vi nævner det overhovedet nærmest ikke. Men hvordan tror du det er for familien Holke Poulsen at se deres børn på forsiden af BT? Jeg synes, det er urimeligt at stillevarer et spørgsmål, som er rent hypotetisk. Jeg kan ikke sætte mig andre steder. Jeg tror, de havde rigeligt at gøre med at holde sammen på familien, og det vil jeg ønske dem virkelig alt muligt held med. Jeg tror ikke, den her sag ikke har berørt nogen i det her land. Alle inklusiv de nyhedsrum, der har været øh, i dækningen her. Alle danskere har kunnet mærke et stik i hjertet, øh, da man hørte om det her. Og når man diskuterer det efterfølgende, har der selvfølgelig også øh, haft den dimension, at det er ubærligt og helt uforståeligt, hvordan man kommer videre herfra. Og jeg synes, der har været en passende afstand til det, med det hensyn, at man også er nødt til at dække den her sag. Også velkommen til dig, Christopher Meiner, som vi er igennem på en øh, telefon. Du er til daglig radiovært på drp men i den her sammenhæng, der skal vi understrege, at det er kun dig selv, du repræsenterer. Men til sidst i det tweet, som vi indledningsvis læste op, der skriver du, kan du prøve at forklare, hvad, hvad mente du med det? Jeg mente det med det, at det er henvendt til den artitel, som BT så offentliggør den, for en uge siden, mandag den 22. april, hvor der står i overskriften, dansk milliardær mister tre børn i angreb i Sri Lanka. Det er jo en overskrift, der er designet til at pige min nysgerrighed til, at folk skal gå ind og se, hvem er det her? Hvem er denne her danske milliardær, der har mistet børn? Og jeg er jo egentlig langt hen ad vejen, med vi kan løbe i selvfølgelig, at det er en sag, der skal dækkes. Det er også en sag, der skal nævnes at det er danskere, fordi så kommer historien tættere på. Der, hvor det hvor, hvor, hvor, hvor de klikker for mig, det er, at vi, vi skal sætte en navn på. Det kan, jeg, jeg bliver ikke mere farvet. Jeg får ikke det, hvad, hvad det hedder, den her katastrofe tættere på af at vide, at det er Anders Holg Poulsen, at det er en dansk militær jeg, jeg bliver rigeligt berørt af, at, at hvor den her ufattige trikvede, det må være, af et, en familiemester tre ud af fire børn. Det er jo helt, helt forfærdeligt. Jeg kan ikke se, hvorfor der skal navn på. Det er en familie, i alle titler jeg har læst, som jo er sjov, der står, at det er en meget privat familie. Det er en familie, der ikke ønsker at omtale af de her ting, og så kan jeg ikke forstå, hvorfor man går ind og gør Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke opvejer det tag, der er for den her familie kontra. Hvad giver det mig? Det er jo også det, jeg i del af min tweet. Hvad giver det denne her, øh, altså mig som læser, at jeg skal have det navn på? Jeg skal bare lige forstå dig, Meinert, fordi det er jo sådan, at bestsellerkoncernen ganske kort tid efter, at den her uddåd har fundet sted på Sri Lanka, går ud og bekræfter, at øh, familien Holg Poulsen øh, har været mm. udsat for den her tragedie. Øh, går du der til talsmand for at medierne simpelthen skulle have fået at det var øh, familien der der mistede de tre børn? Det synes jeg er helt vildt svært at svare på. Jeg tror, og med streg under tror, for det ved jeg ikke. Men hvad jeg har hørt, det her forløb har været, så er det, er det jo begyndt at cirkulere allerede aftenen inden i de danske medier, at det her, det er øh, Anders Holt Paulsens familie. Det er jeg ret sikker på, at Anders Holt familie, og ikke mindst de pressefolk, der omgiver den familie, øh, og øh, bedstellerkoncernen kommer dem for øre. Og så er det jo siddet ikke i enhver så går man selv ud for at styre kommunikationen. Så går man selv ud og siger, at vi vil gerne bekræfte de her rygter, der er. Det er jo for os netop at kunne sige, at det, det, at det ikke er ud af hånden, og så går man selv og siger, at ja, det er også Og så står der, at den mail, jeg har set, som er blevet udsendt, den har jeg selv set, hvor det står, vi håber, I vil respektere privatlivets fred. Og så kan jeg ikke forstå, at det er jo ikke er familiens ønske, at det her skal offentliggøres, tror jeg. Det er familiens ønske er at gå ud og prøve at kontrollere den her kommunikation, der kommer ud omkring det. At man så går ud og siger, ja, det er vores familie, og vi håber, I vil respektere privatlivet. Men det er jo meget konkret Dyrby. Hvorfor, hvorfor, hvorfor kan man ikke tilbageholde, altså hvorfor er det relevant at formidle, hvem der konkret er tale om, hvis, hvis man igen ved, at der er tale om en familie, som ønsker at være ret privat i alle andre forhold? ulykkens omfang er jo lige stor, om det er en rig, en kendt, en ganske almindelig dansk familie. Og øh, jeg tror, dækningen også har været stor og omfattende, hvis det havde været nogen andre, der var udsat for det her. Men jeg synes faktisk, det er et element i historien, som man bliver nødt til at tage med ind, at det er landets rigeste familie. Hvorfor? Som rent, Hvorfor jamen det? fordi det er, jo, øh, det er jo folk, som på en eller anden måde også agerer i en offentlighed. Og de har så mange mennesker ansat og har så store virksomheder, som... Jeg kender ikke antallet af ansatte i bestsellerkoncernen, men det skal tælles i, i 10.000 i hvert fald. Og de fylder en meget stor del af Brændte Kommune og mange andre steder. Så jeg synes, jeg synes, det er et element i historien, at hvem er det, der bliver ramt af den her men, men, hør, forfærdelige lykke? I himlens navn har det med bestsellerkoncernen som forretning at gøre at, at, at virksomhedens øh, indehaver rammer sig den her personlige tragedie. Ikke ikke andet, at han er en privat person, men han er også en forretningsmand. Og øh, i det her tilfælde tror jeg det er svært at skille tingene ad. Mm. Øh, han er stadigvæk direktør øh, og ansvarlig for en lang række store virksomheder i Danmark. Men han om, om han om at respektere og respektere fred. Ja, og hvad er det så? Hvad er det at respektere privatlivets fred? Og det, det synes det er jo ikke at gå for tæt på eller begynde at opsøge eller bringe billeder, som man ville være ked af øh, fra selve øh, eksplosionen, selve eller jeg synes faktisk, altså, øh, vi har taget billeder hensyn... fra en privat øh, Instagram-konto, hvor man ser de her ja, men det har vi så valgt på... ikke at gøre okay. på BT. Altså det, vi vidste jo godt, der var en Instagram-konto, som en af pigernes... Øh, og det synes vi var for privat. Altså, dem var ikke beregnet til det, så det, det valgte vi helt bevidst ikke at gøre. Men jeg har efterhånden ikke talt på, hvor mange journalister, der har øh, gasset sig i, hvor gode de er ude på Twitter, og skrevet, at det her skal man sørge med, ikke beskæftige sig med. Og så gør man det jo alligevel. Altså det tweet, som vi refererer for her, det bliver nu øh, refereret i denne her udsendelse, og det bliver retweetet og sådan noget. Er du ikke selv en del af hele det her medie, fra du bare fra, fra, fra kan man sige, det omvendte udgangspunkt, altså du bare ligesom vil demonstrere din egen godhed? Jeg er ikke ude på, at det, altså jo, det kan du jo godt sige, og så kan jeg sige det samme til jer, ikke det, når I så tager den op, og så fortsætter den uden uh, uden at den, den bruge. Prøve at appellere til mediernes, hvad skal man sige, en, en egen etik, sige, bare fordi man har en oplysning, så er det ikke ens betydende med, at den skal ud. Og altså, jeg må sige, at jeg forstår, at jeg har selv har været ansat i medierne i mange år, jeg har også været ansat på nyhedsredaktionen, jeg kender godt. Øh, mekanismerne, og jeg ved godt, hvad det er, Michael Løbby siger, at jeg er også enig med ham langt hen af vejen. Men jeg synes bare, at der er en tendens til, at fordi en oplysning, øh, man har en oplysning, så skal den ud. Og jeg synes ikke, det holder at sige det her med, at det er en familie, der er i offentligheden. De har jo, de har jo ikke søgt den her offentlighed selv øh, overhovedet. Og dermed så prøver jeg jo... Altså det, man, man kan jo sige, øhm, Henrik, jeg, jeg kan jo ikke tage den her debat, hvis I ikke jeg kan nævne, hvad det er, vi snakker om, og så må vi aldrig snakke om det. Så jo, selvfølgelig er jeg med i at holde et eller andet oppe. Jeg prøver ikke, at, og jeg har jo ikke siddet og sagt, fordi jeg har ikke omtalt mig i det, mm. har jeg så sandelig ikke gjort. Jeg prøver, altså, jeg, jeg prøver at appellere, som, som jeg siger, til, til, til en eller anden form for konduite og en eller anden moral. Jeg kan huske på et tidspunkt, at vi havde derinde i anden sammenhæng, der, der, der introducerede du begrebet, at der havde indfundet sig jeg tror du sagde, en ny puritanisme i, i blandt journalister, altså ting, en hel masse ting, vi ikke må beskæftige os med. Er det her et udtryk for den ny som du ser det? At vi overhovedet har den her diskussion? Nej, det er det ikke kun. Men det er klart, på et tidspunkt på Twitter på dag 1 eller 2 i den her sag, der var, der, der var det her den gengse holdning at man skulle bestemt slet ikke dække det. Mm -hmm. øh, Man kunne nævne det, øh, og jeg kan give, altså TV-avisen, DS-TV-avisen den aften, der var det, at det var familien Hold Poulsen, og deres børn, det var en bisætning i slutningen af et indslag. Og, og det mener jeg så, at der synes jeg, man er svinget over i den anden grøft. Vi kommer ikke om, at det her er en stor historie, som vi vil sige kaldte, øh, og det er hovedhistorien, at der er danskere involveret. Men vi er faktisk kommet lidt i den situation, at de etiske overvejelser og de moralske overvejelser, som er det, vi taler om her, øh, presser sådan set øh, dækning af, hvad kan man dække, hvad kan man ikke dække. Vi havde det senest øh, i forbindelse med toglykken på Storebælt, hvor øh, mange, også journalister, gjorde sig talsmænd for, at man ikke skulle vise billeder inde fra toget, øh, at man helt hele slet ikke skulle optage billeder. Og, og det mener jeg altså, en, altså det, det er en forkert vej. Altså, historien har vist os, at når der er større katastrofer, så bliver vi nødt til at dække det. Men selvfølgelig på så etisk øh, forsvarlig en måde, og der er jo mange oplysninger, også i den her sag, som ikke har været fremme og som er holdt tilbage. Jeg synes faktisk set i det store billede af den måde, medierne har dækket øh, terrorulykken på, synes jeg faktisk har været... Udmærket. Der har været nogle små udfald, men ellers synes jeg grundlæggende, at man har været meget tilbageholdende. Kristoffer, et eller andet sted, hvis, hvis nu vi antog, at, at uh, Dyrby og andre ikke havde bragt identiteten på, på, på, på dem, der var blevet dræbt i den her uh, tragedie, så vi det, det jo være noget, som alle journalister i hele Danmark sandsynligvis vi interesserer sig for, at vi får at vide på rygtebasis eller for mere eller mindre bekræftet, fordi det er jo noget, vi selv synes, vi er interessant. Er du ikke relativt enig i det? Og hvis du er det... Jamen, hvorfor skal vi så ikke sørge for at formidle det til læserne? Om jeg ikke er relativt enig i det. Jeg er helt sikker på, at jo at Lad os helt enig. journalister de, ja, journalister, de uh, interesserer sig for det. Men, men det er jo bare altså det, er jo igen det, jeg henviser til i mit, i, mit, i mit tweet. Og Michael og jeg er jo enige langt lang til vejen. jeg synes, det er en sag, der skal dækkes. Jeg synes, det skal nævnes, at det er danskere. Jeg synes ikke, at det nødvendigvis skal nævnes, at det er det. Man kan jo gå til familien. Man kan jo spørge. Der er jo forskel på, hvis medierne går til familien og siger, vi ved det her. Har I lyst til at fortæller. Fordi der, jeg har også mødt, øh, jeg har diskuteret med folk, og det er, som siger, når der er nogen, der har enorm glæde af, at man, at man øh, sørger i, i, i offentligheden til, så kan folk ligesom vide, hvorfor man er ked, man har brug for at dele sin sorg. Men det spørgsmål er jeg ret sikker på, at ikke er blevet stillet, og der er jo forskel på at spørge og så til at sige lidt, som man nogle gange hører folk, og jeg siger ikke, det er tilfældet her, men nogle gange er folk føler lidt, de får sådan en mediepistol fra panden, og så folk siger, vi ved, at de her oplysninger øh, har I noget at sige, inden vi går ud med dem, eller et eller andet. Og der lader man jo så holde Poulsen, så selv komme med en pressing. Og jeg er også enig i, selvfølgelig skulle sagen være dækket, og jeg er enig i, at det overordnet har sagen egentlig været fint. Det jeg sendte det her tweet på baggrund af den artikel, som, øh, som jeg nævnte indledningsvis. Og jeg må ikke bare synes, lige her til, til, til, til slut i diskussionen. Øh for et andet øh, element til den, nemlig spørgsmål om, hvorvidt familien Holger Poulsen, det kan lyde lidt, lidt, lidt, lidt kynisk, men hvorvidt familien Holger Poulsen har fået positiv særbehandling. Fordi hvis man ser nogle måneder yderligere tilbage, så var der jo en sag med en, en dansk pige, der i Marokko øh, blev øh, brutalt myrdet af terrorister øh, dernede. Jeg mindes ikke et tilsvarende debatter om, hvorvidt hun skulle omtales med navn, og hvorvidt der skulle bringes billeder af hende, Ser vi en, en, en, en behandling eller en omgang med den her sag, hvor vi går ekstra meget med kattepuder, fordi det er Danmarks rigeste mand, fordi det er en familie med, med, med tilknytning eller tætte forbund til, til Kongehuset Michael Dyrby? Altså, jeg synes din spørgsmål i dag og så er sådan nogen ingen kan svare på. <laughs> det her kan jeg ikke. Altså, det kan jeg ikke svare på, øh, fordi hver enkel sag er jo forskellig. Og, men til gengæld så er de kompas og de journalistiske retningslinjer og de etiske retningslinjer, når man arbejder efter, de er nogenlunde intakt, så er der selvfølgelig gradsforskelle, fordi det er personer, det er redaktører, der skal træffe beslutningerne her. Og i den dækning, der har været af øh, terrorbomberne fra Sri Lanka, der, der synes jeg faktisk, at medierne har holdt sig virkelig øh, på midten af, af den smalle sti, og hvis man går til udenlandske medier og ser på, hvordan de har dækket det, så er der ikke blevet sparet men på billedet. Hvorfor havde vi ikke debatten, da, men, da, da, da pigen fra Jylland det de havde er det også. ikke på samme måde? Vi de havde det. Jo, det er ikke på samme måde, altså, men det bestemmer du og Det er dig, der tilrettelægger, hvad det er, vi skal tale om. Ikke? Ja. Altså, jeg har i hvert fald deltaget i debatter om, hvordan man dækkede det. Der blev taget de samme hensyn dengang, om skulle man bringe de her billeder, man talte med familien, der var interview med moren, som gerne ville. Øh, jeg synes, det som vi snakkede om før, om, om det ny poetanske, det er, at der er en tendens til, at vi gerne vil gøre alting rent pænt, fint, ordentligt, så det ikke støder nogen. Og det gør sig gældende, hver gang vi skal til at omtale krig. Krig må vi helst ikke vise de mest forfærdelige billeder. Og vi har også nogle etiske regler, som gør, at vi skal heller ikke vise folk, der rent faktisk dør. Og, og, og det er sådan set meget fornuftigt. Men der er konstant et pres for, at vi ikke gør det for pænt. Og det er altså lidt imod. Altså, nogle af de her sager er groopvækkende. Vi skal også vise ofrene. Fordi hvis ikke vi sætter ansigt på, så er det kun så, kun, så er det en masse så er det 259, uden vi kender dem. Vi har lavet en del historier om de familier, også sri-lankanske familier, også britiske familier og hollandske familier, for netop at sætte ansigter på, at det er individer, det er almindelige familier, der er blevet splindret på grund af det her. Ellers så risikerer vi bare, at det bliver sådan et pænt tapet, og sådan er det i virkeligheden ikke. Har du en uh, kort kommentar her, Kristoffer, inden vi siger farvel? Nej, ikke andet end, at jeg, jeg, jeg kan stadig ikke se, øh, hvad, man, hvad jeg får ud af som læser, hvad, hvad folk får ud af, at der kommer der på. Jeg kan rigeligt identificere mig med, at det her, det må være sindssygt forfærdeligt at miste tre børn. Jeg har ikke engang selv børn. Jeg fik tove i øjnene, da, da, da jeg læste og hørte om det. Jeg synes, det må være Helt frygtelig. Og jeg synes altså også, at lige den del, altså jeg er enig med Michael, som det har igen sagt et par gange indtil, at det skal dækkes, og det skal også nævnes i danskere. Jeg kan ikke se, hvad man får mere ud af at sætte navn på. Vi kan rigeligt sætte os ind i, at det her det er forfærdeligt. Og det bliver de sidste store. Tak fordi du var med, Christoffer for Selv tak. Og Michael Dyrby, du må gerne blive siddende lidt nu, for du er øh, undtagelsesvist også med i næste indslag. For i mellemtiden så har vi fået besøg i studiet af yderligere to chefredaktører. Christian Jensen fra politikken og Tom Jensens Berlinske. Ja, og, og, og tak. Det lyder som om, at det er, fordi vi er beknep, at du skal blive siddende. Det er det bestemt ikke. Det er, vi er meget glade for, at, at, at du er med her. Er Æ, fordi nu skal vi nemlig snakke om øh, valgkampsdækning, og, og det i lyset af, at der nu er 13 opstillingsberettigede partier øh, til Folketingsvalget, der jo som bekendt bliver udskrevet lige om lidt, og at formanden for det 13, det, det just tilkommende parti, hedder Rasmus Pallodan Og Kom Jensen, Christian Jensen og Michael Dybe. Jeg går ud fra, at I på jeres medier allerede har lagt planer for, hvordan den her valgdækning skal se ud. Skal de planer revideres nu? Nej, altså, jeg vil sige, at det har trukket så langt ud med den her valgudskrivelse, man har haft sådan en, <laughs> en lyst til at revidere valgplanen, fordi man er træt af at se på den. <laughs> men, nej, men, men hvad hedder det? Nej, det skal den ikke. Men det, men det er klart, at vi er nødt til at tage bestik af, at Rasmus Paddan nu er af den 13. opstillede og stramkurs af den 13. opstillet parti, forstået på den måde, at vi jo, vi jo har en klar forpligtelse til at, at, at sørge for at holde vores valgkampdækning nogenlunde på spor. Øh, også i forhold til en valgkamp, der kan komme til at stikke ud i alle mulige retninger i lidt højere grad, end vi ellers har for. Og hvad er på sporet? Jamen det er at holde, holde fokus på substansen, holde fokus på de væsentligste spørgsmål, der, der optager vælgerne, øh, og... Og selvfølgelig også øh, sørge for nogenlunde sådan proportionalitet i forhold til, hvor meget vi omtaler de enkelte. Men Christian Jensen, hvordan holder man fast i, i substansen og proportionalitet, hvis øh, Rasmus Paludans kandidatur sætter dele af Danmark i brand? Ja, og det har han jo gjort allerede, og øh, som, øh, som øh, almindelige partistifter. Øh, og, øh, og nu kan han så gøre det som, øh, som folketingskandidat. Øh, og, øh, og det er jo klart det dilemma. Der er jo masser af, af dilemmaer i det her, og det er en svær balancegang, vi skal gå nu. Det skal vi i det danske samfund, det skal vi også som, øh, som de medier, der skildrer øh, det, der foregår politisk. Så jeg synes, der er masser af dilemmaer, øh, men når du spørger sådan grundlæggende, skal vi ændre noget? Til det er svar for politikens vedkommende, ja, det skal vi, fordi vores valgkampstokke, det, øh, det havde 12 partier, øh, så nu skal vi vente det til 13. Men skal det ændre noget i vores tilgang til det journalistisk? Øh, nej, det skal det ikke. Altså, vi skal være styret af væsenhedskriterier, vi skal være styret af at være sandhedssøgende og efterprøve kritisk de partiledere, der stiller op til debat. Og vi skal sørge for, at der også er en, en proportionalitet imellem, øh, øh, hvad der ligesom er øh, de væsentligste spørgsmål for det her øh, samfund, øh, og hvem det er, der fører dem frem. Øh, så på den måde kan man sige, at, at det er jo vores opgave. Men hør her, Når Stig hvis der er nogen, der stadig kan huske ham, han er en af de 12 opstillede. Han mener, at vi skal have en bedre familiepolitik. Det vil han stille sig op og sige på nogle kasser i løbet af valgkampen. Og øh, Rasmus Paludan, han siger, at Koranen er en lyderbog. De to budskaber, tør jeg godt lov allerede nu, får ikke samme dækning. Det sidste får langt mere massiv dækning end det første. Er det rimeligt? Ja, man kan sige, det er også reaktionen på det udsagn, der, der, der, der får en, en, en, en dækning. Man kan sige, indtil, uh, indtil, uh, at han blev opsigningsberettiget, fik det jo masser af omtale, at han satte uh, det her samfund uh, i brand med sin koranafbrændinger sin og sine sin taler i ghettoen. Så det, der er jo forskellen nu, det er, at nu kommer han måske til at anstifte den samme brand demokratisk i en politisk proces frem mod folketingsvalg. Og det der, jeg siger, der har vi jo som medier et ansvar for at holde proportionerne på, hvad det handler om. Hvad vi, kan ikke, vi kan jo ikke holde for, hvad, hvad Rasmus Pallok han gør, og hvad reaktionen bliver på det. Det er vores opgave at skildre det, men, men det er det ikke vores svært. opgave at skabe det. Ja, og ja, det er hvordan, det, man, ja, det domme, svært, det, det fordi, vi? jamen, ja, altså... Det er jo det, vi diskuterer i redaktionslokalerne, og det er jo fint nok, at mine to kolleger her siger, at man ikke ændrer planerne. Men det gør vi jo nok alligevel, fordi vi ved jo også godt, udover når vi har sagt det første med, at vi er fokus på substansen og fokus på indholdet, og så ved vi jo også godt, at i, i valget og med politikere, der er det personlige. det betyder jo ret meget. Mm. Altså det, Lars Lykkes måde at være på, Mette Frederiksens måde at være på, er lige så betydningsfuld for en vælger, som det, hun rent faktisk siger. Øhm, og der er det klart, det bliver vanskeligt med Rasmus Paludan og den måde, han tæer sig på, at vi ikke kommer til at løbe i røven af ham hele tiden øh, og dække det han, som du selv meget fint beskriver her, altså familiepolitik, overfor koranafbrænding og eventlige demonstrationer. Øhm, så det, det, det er en udfordring for os, men det er jo ikke anderledes, altså den, den er vild, det vil jeg sige, men det er jo ikke anderledes, at det danske demokrati og folketing har jo huset typer, det er måske ikke så ekstremt som det her, men altså, vi har da haft fælles kurs med Preben Møller Hansen, vi har der haft glistrup, det er jo nærmest en glistrup-klon. Øh, øh, så det er jo ikke sådan, verden står og falder med, hvordan vi dækker det her nu, den næste, de næste måneds tid. Altså, det danske demokrati skal som nok klare det og overleve det, det er jeg helt sikker på, at det skal de danske medier sådan set også. Men vi har der haft samtaler for morgenstunden af, hvordan håndterer vi det her, og det er da ikke sådan, vi har lagt os fast, så gør vi sådan her. Det vigtige bliver jo egentlig, Altså, det er jo... Selvfølgelig bliver vi nødt til at vurdere det, men ikke at forandre for meget. Okay. Men Tom, Tom Jensen, når jeg sidder og kigger på, på, på Berlingskes dækning, altså, der er jo, det er jo ret massivt øh, paludanddækning, der er kommet. Jeg altså, har sågar været ude at spørge øh, til, hvad han faktisk mener om nomeringer i vuggestuer. Det tror jeg da også i de første, der har gjort. Men det er vel ikke noget, man gør i forhold til Kristelig Folkeparti overhovedet? Oh, det altså, der der er også, vel... det okay, også okay. okay, men er det... der er ikke noget, der, der er ændret i forhold ja, men, til andre mindre partier? Ja, men, altså, jeg, jeg vil sådan set ikke give, give uh, Michael ret i. Der, der er jo ikke nogen der skal bilde sig selv ind, at det nødvendigvis bliver hammerne let, det her. Fordi hvis, hvis det lykkes Rasmus Palludan at omdanne den danske valgkamp øh, til en cirkusforestilling, så, så vil det jo komme til at præge dækningen på en eller anden måde, og så skal vi jo prøve at se, om vi kan varetage vores rolle på en så ansvarlig måde, så vi ikke og omdanner hele vores dækning til øh, en cirkusforestilling. Men det er jo ikke det er bare, kun en cirkusforestilling. Men, nej, nej um, det, er, det er det jo lidt, fordi... Det kommer an på, hvordan han agerer, mm. øh, hvad hedder det? Men, men det må man sige, indtil videre har en stor del af Paludatendækningen knyttet sig jo til enten uroen på Nørrebro, eller til hans, udsagn, altså til hans meget provokerende udsagn, og der har været sådan en ytringsfrihedsdiskussion, der har ligget omkring det. Det vil sige, at det har handlet meget om, hvad han har sagt. Nu er han opstillingsberettet, hans parti er opstillingsberettet. Så, så mener jeg så, at vi er forpligtet til i højere grad så også at kigge på, hvad det faktisk er, han vil, og selvfølgelig at kigge kritisk på det. Men, men, og det er det, jeg mener med, at Altså gør ekstra meget fra nu af, i forhold til, hvad tilfældet har været øh, i de sidste 14 dage, hvor det har handlet meget om bål og brand og ytringsfrihed, eller ej. Fokusere mere på det. Nu, nu, nu nævnte Michael Dyby før, at der har jo tidligere i dansk politisk historie været fagrige personer. Måns Glistrup... Øh Prem Hansen. Men der er vel den væsentlige forskel fra dengang og til nu, at det er en helt anden medievirkelighed. Altså dengang Prem Hansen var der, og Moskvisto var der, der kom der nogle morgenaviser, dumt ind af Brødspraken om morgenen, og så var der en tv-avis, og det var det jeg behøver ikke overbevise de her om, at vi står i en Nå, helt anden virkelighed i dag. Men gik ind med 27 mandater, det ja. var der, fordi han forstod, at jeg udnytte mediebilledet på det tidspunkt. jo Hans paroler og slaghovedet var jo fuldstændig ukendt på det tidspunkt med, at lad os få en telefonsvar ved grænsen, altså, og ikke noget men og ikke point... forsvar. Og, men, øhm... Det, der sådan set er min point, er, at I kan jo lægge alle de planer, I vil. Det mm. ja, ja. kan jo meget hurtigt risikere, at Ja. I bliver overhalet det. indenom, inden I overhovedet får set jer om. Præcis, fordi et er jo, hvordan forholder vi os til det fremadrettet? Noget andet er, hvad skabte, hvad skabte Rasmus Paludan? Det var jo altså hverken Michael Dyrby, eller, eller Tom Jensen, eller jeg selv, der bidrog til det. Det foregik jo langt væk fra, øh, fra de etablerede medier øh, på YouTube, hvor der jo faktisk igennem lang tid var en opbygning af Rasmus Paludan, af 8- til 18-årige børn og unge, som for hvem han var en, en, en sådan slags... Øh, sådan lidt sjov latterfigur, samtidig med, at han var sådan noget, noget glistrup på Red Bull, øh, som på en eller anden måde fascineret frastødte, var lidt, lidt sjov øh, karakter, til lige pludselig at stå jo midt i vores demokrati. Vi så det dårligt nok komme. Men han det var jo, jo allerede det, det er det nye med Rasmus Paludan. Det er, at han er kommet ind på den måde i dansk politik, fra en dør, vi ikke selv har åbnet, for fra en dør, vi faktisk står nok har fat i håndtaget til. Det er det nye, og det er det, der er forandret i det her land, og det er langt mere interessant og skræmmende end personen, Rasmus Paludan. Jo, Jamen, ikke desto mindre, så var han jo opbygget som YouTube-fænomen, og det har han jo været over flere år. Men da han, altså, da han på øh, otte dage pludselig kan blive opstillingsberettiget. det er der jo en eneste grund til, og det ved alle her ved bordet jo godt. Altså, det var fordi, der var nogen, der reagerede på en måde, som bare virkelig mobiliserede grupper i den danske vælgerbefolkning. Uh, og jeg er heller ikke den, der vil stå her og sige, at han ikke bliver valgt. Fordi der er selvfølgelig, uh, hvor tosset nogle af tingene er, han siger, så er der også nogle af tingene, der har noget bonitet hos nogle vælgegrupper. Uh, og det handler meget om, uh, om indvandrerbænder. Det handler meget om, uh, hvordan uh, unge... Uh, har det usikkert i nattelivet, det har noget at gøre med, hvordan Nørrebro rent faktisk men det, det er, er blevet bare ret, Det er bare ret vigtigt at, at se Rasmus Paludan i faser. Der er en fase før Ja, der havde han Ørebro. 2.000 underskrifter. Der havde underskrifter. han 2.000 underskrifter, men ja. han havde millioner af sidevisninger og delinger på, på YouTube. Så der var en kæmpestor allerede da. Og så blev det efter 14. april på Nørrebro, blev han en anden karakter med de ang forfærdelige angreb, der var mod hans, hans, hans, hans person på, på Nørbro Og nu står vi så med, en, med, en, med en, i en tredje fase, som er der, hvor han stiller op til så, Folk men, men jeg tror bare, at altså, vi skal jo bare indse, at, at vi er i en virkelighed nu, mm. hvor der er nogle dynamikker i modsætning til at for os mm. Der kan være nogle dynamikker derude, som vi, som vi simpelthen vi ikke kan styre, Præcis. men som vi er nødt til at tage bestik af. Ja. Øh, og derfor handler det egentlig for mig ikke så meget om at lave valgplanerne om, det handler om at have en, en sådan overvågenhed i forhold til, det, hvad der sker. Lad os, nu, lad os nu sige, og det skal ikke øh, være nogen opfordring, hvis der er nogen, der lytter med, men lad os nu sige, at han vælger at køre sin valgkamp, sådan at han drager lander rige rundt for at skabe uro. Altså, så er vi jo nødt til at tage bestik af det. Hvordan håndterer vi det i vores dækning? Og det handler måske ikke om at lade være med nødvendigvis at skrive om det, det, det synes jeg ikke, men det handler om at fastholde en anden dækning også, så i. i i det tilfælde. Så, så vi er nødt til at tage bestik af, at der er en virkelighed derude, som, uh, som mediemæssigt også uh, er anderledes nu. Uh, og så som I prøver at, at holde sådan, nogenlunde kølighed for uh, hvordan vi selv håndterer det. Hvis man ser på de sociale medier, så er der jo flere, der sådan advokerer for os ærligt Twitter, hvor man, man ser en del, der, der ganske enkelt mener, at medierne skal behandle Rasmus Palud, der er anderledes, har taler om mand, der ønsker at tvangsdebattere og indespære op mod 500.000 mennesker. Der er i hvert fald følge en del jurister, flere punkter, der er i åbenlyst brud med grundloven, i hvert fald som den er udformet for indeværende. Og så argumenterer man altså for, at prøver at høre, har kan medierne godt tillade sig at tage sådan en mere hvad kan man sige, aktivistisk, prodemokratisk vinkel på behandlingen af stram kurs, end man vi kunne gøre i forhold til alle mulige andre partier. Er det noget, det ved jeg ikke, I er jo ikke helt fremmed for, for aktivistisk journalistik over på politikken. Er det noget, jeg overvejer Christian Jensen? Nej, altså, altså Rasmus Pall, skal jo mødes med, med, med de grundlæggende spørgsmål og, og også krav om dokumentation for hans udsag. Øh, og øh, han er racisme-dømt. Det er han, og den er så øh, anket. Og jeg har også set, da juridiske professorer, som har sagt, at dele af hans, af hans valgprogram, øh, strider mod lovgivningen, men der er jo ikke ført nogen sager på det, så, så det er jo vigtigt at få de oplysninger frem, og det er jo vigtigt, det er en vigtig del af det at tegne øh, både partiet og personen, Rasmus Paludan, at det er derude, han bevæger sig. Øh, men, men det er vores opgave at øh, øh, skildre, hvad det er for et politisk program, han har, gå kritisk til det, og så bevare proportionen. Det er, at han er kommet ind fra det aller, aller yderste højre og stiller sig derude med alt det, alle de øh, metoder, han kan tage i anmeldelse. Det er jo ikke ens betydende med, at Danmark skal drives i den retning, ja. og vi skal drive vores dækning i den retning. Men jeg tror alle er enige om, alle tænkte mennesker, at, at uh, Rasmus Paludan skal mødes med, med kritiske spørgsmål? Men man kan vel spørge, om Rasmus Paludan skal mødes med flere kritiske spørgsmål end de 12 andre partier. Jeg spørger, fordi uh, vi havde besøg af Rasmus Paludan her i studiet i sidste uge. Og der sagde han, at sagen er den, at jeg er hadet. Det var det ord, han brugte. Jeg er hadet af alle danske journalister. Og nu er mit spørgsmål til jer, hvordan sikrer I jer en nøgteren, en færre behandling af den 13. Øh, kandidat til 13. parti, i hukommelsen. ved Sjøt, at Rasmus Paludan har ret, at han er forhat af den samlede danske journalist? Men det er jo ikke, ganske ikke, ikke rigtigt. Altså, der er jo ikke nogen journalister, der har nogen særlig holdning til, til Rasmus Paludan. Tror du ikke vi, det? Ude, jamen, det? har vi jo, har jo alle en holdning til ham, men der er ikke noget, der er, vi udøver vores fag. Er du sikker? Altså, Ja, jamen, du kan tage det altså, Som forberedelse til, til, til programmet her, kunne jeg jo læse det interview, der er lavet på, på politikken i dag med ham, hvor vi ligesom prøver at gå igennem hans politiske program. Mm og stille spørgsmål. Altså hver eneste gang, der kommer et spørgsmål om, hvad han, hvad han mener omkring øh, sundhed, som er et ret stort valgkampstema, så, så svarer han, at, øh, at det her det er et udtryk for, øh, for, øh, for politikken af øh, nogle kulturradikale øh, skidsprældere og noget den dur. Altså, vi stiller ham spørgsmål, og så går vi videre til det næste spørgsmål, mm. og så må, så må befolkningen jo, og vores læser jo, tage bestik af det, han svarer. Men helt ærligt, Christian Jensen, altså at... at, at Altså 80 procent af journalister stemmer til venstre for, for, øh, altså for, for midten, øh, inklusiv så de radikale. Ikke? Altså, jeg må da indrømme, at jeg, jeg kender da en del kolleger, som jeg vil sige øh, har en meget kraftig afsmag for Rasmus Paludan. Det, det kan man jo også mene er legitimt. Det jeg, eller ej. Er men er, de, altså, er, de, oh, er de det er ikke forældre at sige, at ved at blive journalist, det er jo en meget, meget, meget stærk øh, anklage at sige, fordi der er nogen, der har en holdning til ham, mm. at de så kommer til at påvirke deres men, journalistik? Men, men af, det er så bare derfor, jeg spørger, hvordan vi sikrer jer, Jamen, ja, at det er ikke bliver tilfældet? Jeg tror lige præcis, at den her diskussion illustrerer meget godt, hvorfor det faktisk er rigtig vigtigt, at vi sørger for ikke at blive part i en valgkamp på nogen som helst måde. Det kan man jo gøre på flere måder. Man kan gøre det ved at behandle de forskellige politikere og partier meget, meget forskelligt. Man kan også gøre det ved at, at lade være med altså, at, at, at, at følge med dem, der siger, at man skal tige Rasmus Pal, Paludaniel. Så bliver man altså også part mm. på en eller anden måde. Så, så for mig handler det altså om at, at forsøge det, vi kan, og holde sådan en forholdsvis snorlig øh, tilgang til, hvordan vi dækker det her valg, også selvom han er en del af det, og undskyld mig, Altså tilbage i 80'erne havde vi partier som marxistisk, leninistisk parti og andre, øh, hvad hedder det, meget, meget yderliggående. Altså folk, der støttede mave, øh, under, hvis kulturrevolutionen millioner af mennesker døde, øh, de stillede op til folketingsvalget. Og det kunne medierne håndtere, og jeg er klar over, at er anderledes nu, men må ikke vi kan håndtere det her også? Mikkel øh, Dyrby, du har en fortid ude på TV2. Mm. Øh, der sidder de jo med nogle overvejelser for øjeblikket om, hvordan man håndterer de der debatter, hvor han skår. En ting er jo, at der er en journalist fra mm. eller politikken, eller øh, der ringer op til, til ham. Men altså, når pludselig står der i en debat og, og gør, begynder at gøre ting, altså, hvordan ja. øh, tror du, man lægger snittet? Hvad vil du gøre i den situation? At, ja, det man må jo tage ham med ind i de rundt der er. Men jeg har jo også set, at han har udnævnt sig selv til at være statsministerkandidat. Så det må de jo afgøre, og det må der jo mange af efterhånden, om ja. han er med i, det, i, den, i den flok der, det, det tror jeg ikke. Altså, det vil jeg personligt ikke gøre, men, men altså, det er jo... Altså, jeg, jeg kan godt forstå, det Tom siger sådan med mit hoved, det der med, at vi skal snore lige, og, vi skal, og det er jo også... Det er ikke forkert, men vi kan jo godt komme i den situation, hvor hvis han fortsætter, som han gør, at så ender vi i sådan en, en, en, en spirende Mohammed-krise, mm. øh, Og, og så, er, så er dilemmaet pludselig grav alvorligt, øh, og så er vores... Hvad, hvordan forholder vi os til det? Øhm, fordi det tror jeg ikke, øh, det, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der ønsker, at vi skal igennem. Det du Ind siger til... er, at man skal ikke nødvendigvis øh, referere, hvad et, en opstillingsberettighed <gørg> til danske politik siger en Nej, jeg, det sagde jeg faktisk ikke noget om. Ja, det, det var sådan i ja. din ko... Nej, jeg rejser bare dilemmaet, at øh, vi, altså, vi har ikke set det endnu, men jeg rejser bare dilemmaet, fordi du prøver ligesom at køre den ud og sige, hvor langt skal vi gå med ham her, men det kan jo sagtens være, at vi... Altså, og det der med ikke at være part, at, at vi kommer til at skal forholde os til, at det her har en sikkerhedsrisiko. Men, men, altså, det, er sådan, at, det er jo ikke sådan, at vi rejser rundt og refererer alt, med Mette Frederiksen, øh, Lars Løkke Rasmussen og panel skipper og UVLB siger i Så derfor skal vi... Altså jeg tænker den første tilgang, og jeg giver dig fuldstændig ret. Det kan være, at det eksploderer på en eller anden måde, som er uden for vores kontrol, og så må vi tage bestik af det. Men, men, men bare fordi Rasmus Paludan siger tingene på en anden og vildere måden de andre, og kaster en koran op i luften og kalder det, hvad er det, en lyderbog? En stor lyderbog, tror jeg. Øh, så behøver vi jo ikke referere det hver gang. Øh, ligesom vi heller ikke refererer de andre hver gang. Så bare fordi han siger det på en anden måde, behøver vi jo så ikke at gå i den fælde, at vi så kommer til at referere det hver gang. Og det, det er det, jeg mener med at holde sådan sige nordlig tilgang til det. Vi har forsøgt op til det her program at få en repræsentant både fra Danmarks Radio og fra TV2 til at stille op. TV2 har jo udtalt, at de vil lave en eller anden form for juridisk, ikke censur, men i hvert fald kontrol af Paludans udsendelse eller udtalelser i afslutningsdebatterne. Hvad det er, vi gør, det ved ingen nu. det ved de heller ikke selv. De har meldt ud til os, at de sidder og overvejer, hvordan de skal håndtere det her. Er det en god idé? Altså vil det være en god idé at simpelthen at få en eller, anden, en eller anden juridisk person til at sidde ude i baglokalet, når TV2 afvikler valgdebatter og sige til seerne, det, som Rasmus Paludan sagde i forhold til det her, jamen, det er muligvis kriminelt, jævnfører 266b. Er det sådan, man skal gå til det synes, fra det, hvis de man sådan person, Hvis man sådan en person siden, skal have, skal man jo bare sige, at det, det skal man jo så gøre for alle. Altså, der skal være ens vilkår for alle, og hvis det er, de synes, det er det set op, vi skal lave, altså, det er jo helt klassisk, at når enhver politisk journalist, der sidder og dækker en, en, en valgkampsdebat, sidder jo kigger på, hvor de gode historier. Er der noget her, der er på kant med tidligere udtalelser fra partiet? Er der noget, der er på kant med tidligere... Øh, politik på området, er der noget, der er, er på kant med loven, så er det noget, vi efterprøver. Og hvis der er sådan en tv2, synes, at der skal et særligt beredskab til der, så vil det have det med, selvfølgelig som en del af vores dækning. Men der er ikke sådan noget særligt beredskab, at der lige sidder sådan en Jeg tror, de tænker, at de direkte. holdt ud bagved. Ja, altså. men... ja, for vi husker jo altid en episoden fra Svenske Valg, Præcis. hvor SVT går ind og ja. en eller anden kommissær efterfølgende og siger, at det her det var ikke helt godt. Altså, ja. Kunne man forestille sig det i Danmark? Det, det kunne man sagtens forestille sig. Ja, det er tv2 mener. Det tror jeg. Det, det, Arh, det, det, det virker det ikke er men wow. uanset øh, hvad, så er det jo at invitere sig selv ud i ja, jeg mm. Fordi øh, Hvorfor hvor, det? Jo, fordi, at, øh, altså, hvornår er det, man griber ind? Øh, med hvilken begrundelse? Hvordan undgår man at blive part, øh, fordi man griber ind i en bestemt situation? Så, så jeg ville være ret forsigtig, hvis jeg var dem. Du, du er ikke længere på TV2, men, men du ville også være forsigtig, hvis du sad derude stadig... Jeg vil lade de parter debattere af Karsken Bill, og så ville jeg, hvis der var noget, der var ulovligt, eller forkert, eller løgn, eller så vil jeg korrigere det bagefter, men altså i en valgkamp bliver der jo sagt mange ting, som nogen af dem er så påkendt med grundloven, det er så det, vi taler om her, men andre steder, der er det jo simpelthen på kendt med sandheden. Mm. Altså det, det er jo et vilkår, der er i sådan en debat, at man ser tingene ud i en særlig prisme. Hvor man så efterfølgende selvfølgelig kan faktisk ja, sætte, som ligesom, man, man, man... Altså man, det, det, svenske, det svenske eksempel, altså hun blev jo også fyret efterfølgende, fordi det viste sig jo så, at det, det passede sig ikke, at... Den svenske øh, altså SVT, som er pandangen til DR, ligesom det havde en, moralsk, øh, en morale efter, som var moralsk betinget, altså, som egentlig handlede om, at det som demokraterne sagde, det var anstødeligt. Nu, nu, nu, nu bringer du selv øh, begrebet moral frem. Der er jo øh, røster derude, som mener, at det er øh, en moralsk forpligtelse for medierne at sikre, at Rasmus Paludan ikke kommer i Folketinget. Hvad siger du til dem? Det kan aldrig nogensinde blive en, en, en journalistisk, publicistisk opgave at og, og gribe ind i en, i en demokratisk anliggende. Det skal jo lægges frem. Altså, hans politik skal lægges frem. Han er, han er fuldstændig, indtil vi hører andet, så er han i opstændingsberettighed øh, inden for de regler, vi har for vores demokrati. Så skal vi begynde at afmontere vores demokrati for at sige, at han ikke er god nok til vores demokrati. Altså, det, det, det, er helt, det, det er jo en helt skør vej at gå. Altså, demokrati kan sagtens øh, holde til det her. Og demokratiet er jo det, befolkningen vil. Og hvis befolkningen vil i en retning af Paludan, så er det vores opgave at sige, hvad er det, han står for øh, af rationalitet og følelser. Og så må hver så må, så må enkelt jo stille sig ind i den stemmeboks og sige, er det den vej, vi vil fra Danmark? Det, kan vi jo, det, det er jo i sidste instans ikke øh, et, et, et, et demokratisk spørgsmål, der skal afgøres i et redaktionslokale, men i en stemmeboks. Jamen, altså. Jeg stod da nok på vælgerne til ikke at ville sætte mig selv i den ophøjede position Hvis vi nu antog bare som sådan en tankeeksperiment, hvilke mange vil sige blandt andet på på Twitter igen, at ved at vi har stået, nu er der så tre chefredaktører og et par studieværter, der har siddet og givet uh, taletid til, ikke Rasmus Paludan, men i hvert fald diskuteret ham, og det må vi jo unægteligt sige, men det er vel også det, der har fået den her massive vælgeopbakning til at blive mobiliseret bag ham. Altså, har vi ikke, er vi ikke en del af problemet jo, også i Jo, og der er en af dilemmaer i det, men vi skal også lige huske på proportionerne også i det her nu. Nu har vi i nogle dage haft rigtig meget op at køre om Paludan. Husk lige på, der der, der risk her stillede op. Altså der var det også her hele vejen op og ned af Stolborg i nogle dage. Og det, det, det er da klart, det har nyhedens interesse. Og nu er han et, et nyt sted, det skal vi skiltre. Lad os nu se, altså hvordan proportionen, de kommer til at være på den anden side, når Lars på, på, og... på et tidspunkt kommer til at udskrive det valg. Altså, øh, ja. Ja, for, hvad er forskel på Rigskær? Ja, for det for det synes jeg selv, at Christian Jensen var inde på tidligere, at det, der ligger under Paludan, er jo en social strategi, som jo virkelig forstår, hvad kan i YouTube, og som jo har en, øh, det er, mange af dem er, er jo ikke stemmeberettiget, men har alligevel fat i en vælgergruppe. Øh, og, og, og så derfor... derfor er det er jo bare en vurdering. Af min vurdering sådan set, at, at Paludanen er noget andet end risk her. Han er da meget, noget radikalt andet end risk jeg siger bare, når vi nu sidder her øh, og taler om, øh, at vi har talt meget om mm -hmm. Paludanen, så er det logisk. Fordi det er jo lige nu, det er sket. Det er lige ja. nu, han er bedre bestemt. Han er den 13. parti nu på, til folketingsvalget. Så det giver jo meget god mening, og de er forskellige på alle, på alle sætter vis men ellers, æh, bortset fra det, er det, jo ikke, det er jo ikke underligt, vi diskuterer det nu, så får du lige de sidste 40 sekunder til en afslutning. <coughs> øh, vi kan alle sammen sige, at hver gang vi skriver noget på sociale medier eller i vores medier, om det her, så bliver vi en del af problemet. Det er bare alternativet at være. Og, og, og så vil jeg, fordi vi skal jo lige udnytte de sidste 30 sekunder, vi har, jeg vil lige spørge jer alle sammen, det er bare et ja nej svar kommer Rasmus Paludan i Folketinget Tom Jensen? Nej. Christian Jensen? Det tror jeg ikke. Michael Dyrby? Det tror jeg ikke. Det blev 2-1 øh, i, i Rasmus Paludans. Ikke før vi hører, vi se, om det bliver Mikael Dyrby, eller det bliver Tom Jensen og Christian Jensen, der får ret. I hvert fald tak, fordi I kiggede forbi. Du lytter til Radio Rasmus Mark Pedersen blev i 2015 valgt til Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse. Han havde, mente han selv, masser af gode idéer til, hvordan fagforeningen for landets journalister kunne gøre det lidt bedre. Men fire år senere har han, som man kan læse i en artikel i Fagbladet Journalisten, op. For når regnebrættet skal gøres op, kan Mark Pedersen som sin eneste sejr notere, at der nu ikke må bruges for kortelser i referater og indkaldelser og dagsordner fra Journalistforbundet. Velkommen til, Rasmus Mark Pedersen. Tak skal du have. Det var ikke alverden, du fik, du fik ud af de fire år. Nej, jeg har jo fået nogle fine venner og nogle, nogle dejlige bekendtskaber, men altså rent politisk, så jeg har jeg jo ikke udført en skid. Og hvad, hvad, hvad skyldes det? Jamen, altså, det skyldes... For det første, der er der nogen, der ikke er enige med mig. Altså, jeg har kommet med en række forslag til forskellige ændringer. Få freelancer ind i medarbejderforeninger. Øh, få få øh, kontingentet sat ned. Få øh, gjort fagforeningen mere tilgængelig. Øh, få lavet øh, hvad hedder det, øh, nogle tiltag for kommunikatører, sådan så, at, at, at de øh, kan indlevere deres kontrakt nemmere og få den sættet igennem. Altså, sådan nogle helt konkrete medlemstiltag, som der bare ikke har været øh, flertal for. Men... Det er jo også fordi, at der er en struktur i Dansk Journalistforbund, som øh, basalt set øh, gør, at det er meget svært at komme igennem med ændringer som enkeltmedlem. Det er administrationens dagsorden, som styrer Dansk Journalistforbund. Men er de noget særskilt for Danmarks Journalistforbund? Er det ikke ganske almindeligt sådan par for the i forhold til, til fagforeningspolitik? Det har vel aldrig nogensinde været specielt smidigt, eller hvad? Nej, det er det sikkert ikke, men hvorfor skulle det dog øh, ikke laves om? Altså det, det er der, hvor, at, øh, hvor jeg måske sådan lidt joke jokende har sagt, at øh, i, i Dansk Synesforbund er vi 10 år efter udviklingen, øh, men i mange andre forforbund er man 30 år efter udviklingen, så det vil sige, at altså det, det er jo i virkeligheden en øh, meget god position, som Dansk Synesforbund er i, hvis man skal til øh, en omvendt hat på, Ikke? Men, men, men jo, sådan er det andre steder... Øh, det, det gode øh, her er, jeg har kæmpet, jeg har tabt, øh, og jeg har øh, ikke haft en god oplevelse ud af det, og, øh, og så lad os komme videre derfra. Men, men, men det er jo fair nok, at, at du fremfører nogle, nogle synspunkter, som der så ikke er, er, er flertal for, men er det ikke bare the name øh, of the game, at, at hvis det bedste, du kan komme op med, der kan vinde øh, flertal, det er noget med, at man ikke må bruge for Jamen, så er det sådan, det er? Jo, sådan er det, men... De ting, jeg øh, har for... Altså, en ting er de konkrete forslag... Øh uanset hvilken vej, jeg har foreslået de her ting. Jeg har prøvet at få ned en arbejdsgruppe, arbejdet med noget en halv år, har fem mennesker til at spille deres tid med, og så at sendt et forslag ind i hovedbestyrelsen. Jeg har prøvet at foreslå det to måneder i den møde, sådan, så vi grundigt på mailer, når vi har mødtes, har kunne diskutere det. Jeg har at foreslå noget to minutter inden i det hovedbestyrelsemøde, så man ikke har kunne lægge noget under sådan, sådan, en holdning fra forretningsudvalget og Det er sådan noget teknisk i forhold til, hvordan sagen kommer igennem. Men uanset hvilken vej, så går tingene langsomt, så øh, er, øh, hvis, hvis, hvis det er foreslået lang tid inden, øh, så, så bliver det øh, slået ned øh, med, at øh, vi kan putte det i en eller anden arbejdsgruppe, hvis det er foreslået tæt inden, så er man usikker på, hvad det er, øh, forslaget handler om. Så det er kulturen, det er den politiske kultur, hvor man ikke tør at sige ja. Det er langt sikrere at sige nej. Og, det er, og du, og du det er, er sikker den, på, Rasmus, det, at det ikke er fordi, din dine forslag er, er dårlige? Øh, øh, relativt sikkert, ja. Og, og grund til, at jeg siger det, er fordi, at alt andet er også slået ned. Altså, øh, øh, man, kan, man kan sige, at... Øh jeg står her på på møde, som er øh, samlingen af øh, den, den toårlige generalforsamling for øh, alle i Dansk Journalistforbund. Vi er 300 samlet. De punkter, der er på dagsordenen lige her om et øjeblik, det er de samme ting, som blev diskuteret i 2004. Og allerede dengang blev de kaldt for øh, gammel vin på nye flasker. Så pointen er. Øh, tingene kører i ring. Vi, vi, vi, vi kommer ikke videre på grund af den struktur, der er bygget op om, øh, i forbundet. Men måske for de lyttere, som eventuelt ikke er sådan bekendte med intern journalistfaglige forhold, altså hvad er det, der er problemet i? Altså hvad er det sådan konkret, at Danmarks Journalistforbund ifølge din øh, bedste overbevisning ikke adresserer, ikke repræsenterer medlemmerne godt i forhold til, at ikke sig til i, i takt med tiden? Alene det, du kalder det Danmarks øh, journalistforbund. Ja, det min fejl, øh, øh, <laughs> ja, ja. Nej, det, det, er, det er fint, men det, men det er bare symptomatisk, fordi at øh, langt de fleste medlemmer er ikke journalister. Vi har øh, fotografer, vi har øh, layoutere, som trods alt måske stadigvæk laver noget journalistisk, men så er der en øh, langt større gruppe, som faktisk er større end journalisterne, som laver forskellige kommunik kommunikationsmæssige ting, eller endda reklamemæssige ting. Man render rundt i vildrede, og ved ikke, hvad man skal øh, gøre med de her medlemmer, fordi det er jo dejlige kontingentkroner, men man har i virkeligheden ikke et øh, rigtigt ordentligt tilbud til dem. Øh, og, og, og den kontrast, der er mellem det traditionelle, vi er en fagfagforening. Vi har røde faner, som vi rejser os op for, når man går ind i salen. Og så det her med, at der er en masse som er selvstændige freelancer typer, som byder ind. Lidt ligesom jeg tog i virkeligheden på mediearbejdsmarkedet. Bare for på færre program. Det er i virkeligheden den kontrast, der er, og som man ikke har fundet en løsning på. Det havde man ikke i 2004, det har man stadigvæk ikke den dag i dag. Men nu er du er sådan, Rasmus, en ildsprudnende type. Kunne man forestille sig, at du tager af, der er simpelthen det, det, det gamle dansk journalistforbund, som vi kender det, er simpelthen utidsvarende. Vi skal have et nyt alene for journalister, og det kunne du finde på at stille dig i spidsen for? <laughs> Ej, jeg kan, ikke, jeg kan ikke finde mig på at stille mig i spids for noget. Hvis jeg skulle stille mig i spidsen for noget, så, øh, så skulle det i hvert fald ikke være en, en, en, en fagforening. Men jeg forstår sådan set godt øh, ideen. Problemet er... <laughs> Jeg, jeg er jo lidt øh, sjov i den forbindelse, fordi jeg repræsenterer det ret traditionelle journalistiske. Øh, altså dem, som ikke kunne finde på at være kommunikationsmedarbejdere, øh, og, og, og, de, og dem, der står ret kraftigt på, øh, på, på pressefagligheden. Øh, men øh, omvendt, så er jeg også en af de mest udviklende i forhold til initiativer over for alle de andre, så jeg tror, jeg vil gå rigtig dårligt spændt med at skulle repræsentere det, det traditionelle, men stadigvæk vil lave alle mulige progressive øh, løsninger. I virkeligheden kan man også sige, at, at, at ja, det er lidt øh, og min egen øh, opskrift til, til fejl, øh, til, til at fejle op, at, at jeg ikke har et, et, et bagland, som vil det samme som mig. Vi skal også lige og at, at, at, at runde det, man vil kunne kalde kulturen i Dansk Jørgvistforbund. Ja. Der har været en en artikel på journalisten, altså journalisternes site på nettet, svarende til journalisten, der kommer på print, hvor du beskriver malende, hvordan det er at være en, der vil noget andet end de andre i forbundet. Der er blandt andet en episode, hvor jeg må forstå, at du forlader et møde grædende. Hvad er det, der sker? I den episode er det jo det, der er fuldstændig åndssvagt. Det er jo en lille ting. Det er, at jeg spørger, Øh, der er lige blevet besluttet noget, og så spørger jeg, undskyld, jeg forstod ikke beslutningen. Skal det videre til udvalg X, Y eller Z? Øh, hvem er det, der tager det her videre? Skal vi selv aktivt sørge for, at det kommer på dagsordenen igen, før det bliver vedtaget? Det er sådan en skuttigjørende-agtig beslutning, som man har hundredvis af i Dansk Unisabon. Og øh, fordi jeg spørger om de her ting, så er der et øh, gavet øh, medlem, som... Øh, altså, øh, ser sort øh, og, og, øh, og bliver pisset af over, at jeg skal holde op med, med, med, med den slags øh, nidkærhed. Og, øh, altså, i virkeligheden handler det om, at jeg ikke forstår, hvad det er, der er, der blevet besluttet. Og så får vi kontrovers råben igennem lokalet øh, og ind, ind til at jeg... Øh, desværre øh, bryder sammen i vrede øh, øh, grader og ikke har lyst til at være i råd med sig og styrte ud af, af døren øh, på bedste øh, kærlighedsopgørsvisagtigt. Altså, det er jo ikke pænt det her, men, men, men det var, hvad der skete. Men, men, men nu er du, så øh, fornemmer, at jeg har sundet dig. Er, er, er, er det så udtryk for, at... at den episode, at øh, du ikke kunne klare mosten, eller at der er noget røv ravruskende for, for galt med, med Journalistforbundet? Det korte svar er ja. Begge dele i virkeligheden. Ja. Ikke? Altså, øh, det, det ene er, ja, jeg kunne ikke klare mosten, så, så det er jo fuldstændig rigtigt, men skal vi ikke have plads til folk, der ikke kan klare, øh, om jeg så må sige, den, den, den hårde retorik. Der har været en historik i Dansk Lysofbund over ad, adskillige, og det har så været specielt været kvindelige medlemmer, der har været der to år, fire år, og som så er gået ud af hovedstyrelsen igen. Det er jo fuldstændig upøragtet i hovedstyrelsen Det kører bare videre i den, i den øh, samme gænge. Nu er det så øh, mig, der øh, nævner kritikken, men, men, men, men pointen er jo øh, den, den fine, der har været andre øh, før mig, der kommer øh, med garanti også til at være andre efter mig, og øh, skal man ikke så som fagforening, har plads til også øh, de følsomme om dem, som ikke forstår, hvad der er, der er blevet besluttet, og, og, og der hvor at, at, øh, jeg jo ikke øh, har tilpasset mig de strukturer, der er i, øh, i Dansk Synesforbund for de strukturer. Det handler jo om, at man øh, bliver ved med at diskutere noget fra 2004 øh, øh, og før det, øh, og stadigvæk gør det den dag i dag. Og, og der er vi jo nok nogen, som synes, at det, det kunne være fedt, hvis, øh, hvis der kom noget udvikling. Men altså, måske når man læser både på og mellem linjerne i den her journalistenartikel, som vi også nævnte i indledningen, der virker det lidt som om, at du også identificerer, at der måske er et aldersmæssigt spørgsmål i forhold til det her med, at det er de lidt ældre, virker det som om, at øh, i hvert fald at dit, dit synspunkt, der er sådan lidt gumbetunge i forhold, og måske forandringsresistent også. Er det en rigtig udlægning af det? Det er en rigtig udlægning, men, men, men ligesom at man ikke kan sige, at det er fordi, at jeg er ung, eller fordi, at, at jeg er specielt følsom gemyt, så er det grunden til, at, at det er lige af mig, som, som er blevet halvmobbet i, i den her periode. Altså, så skal jeg jo heller ikke sige, at det er fordi, at folk er ældre. Det er jo fordi, de har den måde at gå til det faglige arbejde, som de har, og, og, og, og basalt set... Altså, der, der, det, det, det, det er sjove, det sjovt. Uden for nummer i øvrigt, altså øh, man, man får jo øh, lidt penge for at, at sidde der, og der er faktisk nogen, der har bygget en ganske fin forretning op øh, om at øh, kunne sidde i hovedbesørelse og være formand øh, et sted, sådan at de ikke længere øh, nærmest udfører deres erhverv, hvor jeg har været meget aktiv til at udføre mit erhverv, samtidig med at jeg har siddet der. Øh, og, og, og det er også et symptom på det, altså man i virkeligheden vil man bare gerne bevare det, øh, som det er, fordi det også er øh, en måde at bevare den stilling, man selv er i. Øh, og, og, og det er bare ushot Altså, det, det er bare plen usund. Det lyder jo det lyder næsten, men som altså, det om, at, meget... at, at, du, at du beskriver medlemmerne, eller de aktive i forbundet, som, som pamper, og, og en af de dem, der er vel i den sammenhæng, må så vel betegnes som en pamper. Det er formanden Lars Verge, og Han talte jeg med lige inden øh, vi gik i gang her, og han sagde, at han føler sådan set ikke nogen trang til at gå i, øh, i, i clinch med dig. Han vil gerne se fremad, men han henviser så til øh, det, som han har sagt øh, i journalisten, nemlig, at når du ikke havde succes i, i forbundet, så er det nok fordi din forslag var, var for dårlige. Hvad, hvad hvad lige her til sidst kort hvad siger du til det øh, det det det er fair nok og det er fair nok Lars men øh, altså øh det er jo ikke, altså jeg har fint med, at mine forslag ikke bliver, bliver, bliver velmodtaget. Men kunne vi så ikke have en kultur, hvor man kan snakke sammen, hvor man kan diskutere tingene ordentligt, hvor at der ikke er øh, rullende øjne, øh, hvor der ikke er folk, der afbryder konstant, når jeg siger et eller andet i, øh, på et hovedbestyrelsesmøde. Hvad med at tage et opgør med den kultur, som er meget lidt forandringsparat. Øh, Og det er fair nok, at at jeg ikke har flertal. det startede jeg også med at sige det mm. er også en del af det naturligvis er det det men det er simpelthen forkert at negligere det dertil Rasmus Mark Pedersen det blev de sidste ord i den her samtale tak fordi du ville medvirke i Q&A Du lytter til Radio 24 /7.